В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Запрошую послухати фрагменти вистави «Тев'є Тевель» за повістю Шолома Лейхема «Тев'є Молочник». Герої цього твору, як і сам автор, представники єврейської громади одного з українських містечок кінця XIX століття. Це переважно люди незаможні, навіть бідні, а головне – соціально безправні. Однак національна свідомість і почуття гумору дозволяють їм мудро сприймати перепиті життя, де так тісно переплетені сміх і сльози. Невипадково Шолома Лейхема називають веселим оповідачем і сумним мислителем. І це відчутно вже з початку вистави. Сьогодні прозвучить її перша частина – запис акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. В селі Анатівці з давніх пір жили українці, росіяни, євреї. Жили разом, працювали разом, але кожен з них йшов помирати на своє кладовище. Такий звичай. Українці, вітаючись, знімали шапки. Євреї шапок ніколи не знімали. Звичай. В українців і росіян був піп, у євреїв – ребе. Між іншим, розумні люди були. Знали відповіді на всі запитання. Батюшко, а чого півень в досвіта співає? Так йому Бог велів, сину мій. Батюшко, а що раніше було? Курка чи яйце? Раніше, голубе, все було. Ребе, а чому курка не літає? Так їй Бог велів. Ребе, а чому півень на одній нозі стоїть? Не мороч мені голови. Бо коли він підніме і другу, то неодмінно впаде Розумні люди були, дай їм Бог всім здоров'я А ще в селі був урядник Як вам відомо, віра у всіх різна, а влада для всіх одна Мужики, чий це гусак без нагляду бігає? Православний чи іудейський? Та наче наш, а може і наш а якщо добре подумати? Ваш! Ваш! Ваш, Ваш. Ваш ваше благороднє! А я дурний думаючий чий це гусак. Справедливий був чоловік. А ще в селі жили Степан Столяр, Мотл Кравець, Федько Писар і Тев'є, Тевль. Євреї називали його Тев'є, українці Тевлем. І було в нього п'ять дочок, дві корови, і одна конячина, та така стара, що могла тягнути цього воза лише згори вниз. А коли дорога завертала знизу вгору, тоді я запрягався сам, і інколи він навіть знімав кашкета, щоб не прилипав до волосся. І зі сторони дуже важко було пізнати, хто це йде – іудей чи православний. Та чесно кажучи, яка різниця, коли людина бідна – із останніх сил тягне свого воза. Боже милосердний, всіх ти насищаєш, всіх ти напиваєш. Ну коли ти вже зробив людину людиною, а коня конем, то хіба це справедливо, що людина тягне оці от голоблі, а ця холера плентається позаду, та ще її ржає. А я знаю, що ти скажеш. Ти скажеш, не ремствуй, тому що шлях кожного записано в книзі його долі. Правда, я хотів би знати, на якій є сторінці в тій книзі. Бо коли ти спочатку зробив бідних, а потім багатих, то я міг би зачекати. Я міг би стати в другу чергу, мені поспішати нікуди. Як сказано, розумними краще бути останнім на весіллю, ніж першим на похороні. А кому б від цього було погано, якби я був багатим? В писанні сказано, да не зубожіє рука що?" Я веду до того, що тобою б дане, тобі б і повернулося б. Ай, я був багатий, Я би віддав половину грошей тим, що моляться. Половину на саріцький притулок. Половину старцям на кладовищі. І тільки останню половину я би взяв собі. І то не собі. Жінці на сукню, донькам на приданий, коровам на сіно. І оці от холері. На овес, а мені? А, мені нічого не треба. Хіба я на кусень хліба і на миску борщу не зароблю. Сказано ж розумними, що багаті черевінців не їдять, а бідні каміння не ковтають. А якби я навіть був і втричі багатший багатшій льда. я все одно би ходив в старенькому картузі і в стоптаних чоботях. Не даєте ж мені корову у фраку. Ото було б сміху, як виродшиль. Вийшов доїти свою корову в циліндрі, в лакованих штеблетах, та ще й гаркнув по-французьки «Цить холера на твою голову». До речі, а як буде «Цить холера» по-французьки? А? Не знаєте? І я не знаю. Значить, все в цьому світі правильно. Рочиль – то є рочиль, а те в є, то є те в'є, а моя шкапа – то є моя шкапа. Бо сказано ж в писанні, не по своїй волі живе людина. Ой, Боже, що я тобі весь час торочу про те святе писання? Хто з нас читав, а хто диктував? Між іншим, цить буде цить. А це ви кому, молодий чоловіче? Нікому, просто кажу. І по-французьки цить буде цить, а холера-холера. Цікаво. Не кожний день зустрінеш такого розумного чоловіка на дорозі. А звідки ля крокує такий розумний чоловік? Такий розумний чоловік крокує здалеку. Я це бачу по черевиках, але якщо по картузі, то напевно з самого Києва. Вгадали, рептев'є. Якщо ще й моє ім'я знаєте, значить ви родом звідсіля. А родом є я з того села, де багато питають, а на запитання запитанням відповідають. Наш. З А я дивлюся, мені обличчя ваше дуже добре знайоме. Думаю, що я вашого батька таки знаю. Знали, рептеві. А хто ж такий, що поробляв, чим займався? Батько мій казав, діло моє швах, а гроші дим. Перчик-пафіросник знав-знав-знав, розумний був чоловік, царство йому небесне сам не корив, другим не радив і тому напевно пішов своєю тютюновою лавочкою з димом. Але бачу, що все-таки дещо залишив раз його син в університетах навчається. Ну на дещо не проживеш, рептев'я, тому я йду в село, щоб підробити. А це дуже розумно, тому що в писанні сказано, всяк своїм хлібом кормиться. Але я бачу, що ви до сільської праці не здатні. Рученьки у вас білесінькі, гладесінькі. Зате язик у мозолях. Ними прохарчуюся. Вчителювати буду. Дітей навчатиму. У вас є діти. Цим багатством не Господь Бог не обділив аж п'ятеро. Ну і візьміть мене, багато не проситиму. Харчі та нічліг. Харчів не шкода. Зайвами миска стола не перекине, а ось нічліг. Тут треба подумати. Мене ж доньки. Три на виданні. Пустив козла в город, а він всю капусту з'їсть. Мудрий ви, чоловік Рептев'я, тільки ж я натівський закон знаю. Зайшов у дім чужий. Сідай, де стільця поставлять. Здравствуйте, Тевль. Здрав'я бажаю, пане уряднику, здрав'я бажаю. Знову на тобі віз їде. Попросилася моя коняка суботу справити. Та й воно не дуже тяжко. Он пан урядник на собі все село тягне і не скаржиться. О, це правильно. Люблю я тебе, Тевель. Веселий ти чоловік. Ну, як діла, як комерція. кумерція. Комерція, Ой, ворогам би моїм таку комерцію. Замовили дачники сиру. Я сьогодні в досвіда приїхав до них, а вони ще з вечора поїхали до міста. Я почав було стукати в двері, стукав, стукав, стукав, стукав, потім почав грюкати, грюкав, грюкав, грюкав, грюкав, Тут як не вискочить величезний собацюра, де як не кинеться <с. на мене і от вам і всяку мерція. Собацюра каже. Ну і діла. О, а у мене теж єрунда із сиром вийшла. Ну? Послала мене жінка вранці до тебе. Каже, сходи до Тевля та купи дві головки сил. Я півдороги пройшов, засунув руку в кишеню, немає грошей. ай яй яй Я вертаюся до жінки, кажу, жінку, де ж гроші? А вона як накинеться на мене, ти, каже, урвителю або загубив, або пропив. Іди, і без сиру не вертайся. Ну, от що ти скажеш, га? Чи не дурна баба? Що я скажу? Ой, пане уряднику, в мене точно така сама історія. Виїхав, був цілий бідон сметани. А по дорозі половина Приїду додому, жінка спитає, де сметана нема сметани, де гроші нема гроші. Не, не, Зачекай, Зачекайте, ти із сметаною зачекай, я ж про сир. Ну, ти ж мою Оксану знаєш. А ви мою голоду знаєте. Ай, моя як почне репетувати, так хоч святих виносить. А як моя почне, то й вашої чути не буде. Одне слово боби і дрієм в коріні. Я би щось додав святого писання, але ж краще не скажеш. Ну так, що ж будемо робити, га? А дійсно, що ж будемо робити, га? Пане уряднику, я так думаю. Не дам я вам дві головки сиру, ваша почне голосити. А дам я вам дві головки сиру, моя почне голосити. Знаєте що? Я вам дам одну головку сиру... І нехай вони обидві собі голосять, хорера їм в бік. О, це мудро. Хороший ти чоловік, хоч і єврей. Треба ж комусь бути євреєм, вже краще буду я, ніж ви. А, це правильно, це правильно. А це що за хлопець? Студент з Києва. М -м. Я бачу, що студент. А до нас чого? Документ у нього є? Пане уряднику, його документ на його носі написаний. Це ж син перчика папіросник. А нам все одно папіросник, не папіросник, а документ мусить бути. У мене є сообщення, в Києві безпорядки. Ці студенти та жоди народ баламутять. Ви хто, хлопче? Людина. Бачу, що не кінь, а паспорт. Або вид на проживання у вас є? А вон мій вид на проживання. Там народився, там батько лежить. Дивлюсь, гострий на язик? Прізвище таке, перчик. А чи не зволите ви, пане Перчик, разом з вашим прізвищем пройти в участок? Постривайте, пане Уряднику, постривайте. Зачекайте, зачекайте. Тут справа серйозна. Розберемося, хто, звідки, до кого йде. До мене йде. Йде до мене. І дівчаток моїх буде навчати французької мови. Ну А це ж навіщо? Ну як навіщо, пане Уряднику? А дасть Бог до мене посватається, який багатий чоловік. Ну, наприклад, сам Ротшильд. То якою мовою йому сказати... Так. Ай, дивись, Девель, дивись. Головою за нього відповідаєш. Двома. Двома, пане Урятнику. Прошу вас. Ні-ні-ні. Нові ні, ні. візьміть, ні. пане Урятнику. Одну, як домовлялися. Пане, одну. Даремно ви перед ним запобігаєте, рептев'я. Не ті тепер часи. Ми вже в Києві добились деяких прав. Городовий нам честь віддає і вітається, як годиться, пане студент. Ой, де Київ, а де ми, в писанні ж сказано, кожне місце має свій порядок. Не знаю я таких слів, і порядок такий, і не порядок. А тоді буде порядок, коли запанує свобода і не буде ні бідних, ні багатих. А хто ж тоді буде? Рівноправні люди. Цікаво. З бідними я якось домовлюся, а от з багатшими не думаю. А куди їхнє багатство подінеться? Розділимо на всіх порівну. Боже, який ви розумний, пане Перчик. Мабуть, дуже мудру науку ви пройшли в тих університетах. Але знаєте, що я вам скажу, пане Перчик? Щоб чуже розділити, багато розуму не треба. Ти спробуй своє, віддай. А що я маю? Книжки? Будь ласка, тепер вони спільні. То виходить, і цей віз теж спільний, так? Пане Перчик, можна вас на хвилинку? А ставайте сюди. Так. А ну піднімайте ці голоблі. О, так. І руп. О, пане Перчик, ну як вам подобається таке нове життя? Нічого, рептев'є. Але головне – труд і свобода. А труд – це правильно. А свободою нею зараз може скористатися, хіба що моя коняка, а ми ж тягнемо. Субота! Субота! Дивіться сюди. Ось так крутим, ось так б'єм. Що нам говорить тісто, я готове. А що качалка мовить нам? Може нам проїхатись? Поїхали! Хава! Хава досить різати цибулю, обривілася тут. Книжка сумна, мамо. Яка книжка, коли ніж у руках? Чи ти думаєш, що грамотні не ріжуться? Облиш книжку, кому кажу? Мам. На самому цікавому місці прийде батько, а у нас нічого не готово. Сонце заходить, субота. Боже, мій що ви тут натворили? А де году? Пішла по воду. Сподіваюсь, не до Чорного моря. Вже годину я пішла. День добрий, сусіди. Добре, Степан. Може, не вчасно? Очі є, диви сам. Голова тріщить розколюються. Степане, зразу кажу, в хаті ні краплини. Светіт мир Вейдеркоп, трещить башка. Мамо! Нарешті! Году! Тебе по смерть посилати добре. Мамо, ти знаєш, кого я бачила? Ми нахід мендла, родичі! Ну і що? що, зараз тут буде? Його ще тільки не вистачало. А тебе по що посилали? По воду чи по родичі? Да, мы Спасибі на доброму слові. Вибачте, у нас кавардак напередодні суботи. Усе розумію. А де те він? А де бувають люди до заходу сонця працює? Усе розумію. Я теж дуже зайнятий. А може й краще, що його немає. Вибачте, Менах, не можу приділити вам уваги, лікую сусіда. На здоров'я. Він мені не заважатиме. Також Волго, у мене до вас діло, я почну з далеку. Як ви гадаєте, чим я зараз промишляю? А звідки знати бідній жінці, чим промишляє такий удачливий комерсант? Напевне, і повітрям, або торішнім снігом, мабуть, розбагатіли. Бачила якось вашу дружину, очі заплакані, мабуть, від щастя. Перш ніж говорити з такою жінкою, треба добре підпорядзатися. Не буду здавчну зсередини. Так ось, був я страховим агентом. Був і на одеській біржі, побував і в Київському острозі. Але тепер кінець. Все. З минулим покінчено. Тепер у мене в руках справжнє діло. Я сподіваюсь, воно буде цікавим і для вас. Я сват. Хто? Я ж казав, що ви зацікавитесь. Я сват. З цими прийшов. А ну, діти, марш на двір і не підслуховуйте. Степане, голова прийшла. Та поки з ним. Він нам не заважатиме. Ну, візьміть карту. Читайте. Я не вмію. Тоді послухайте грамотну людину. Анатілька. М'ясник Лейзер Вольф. Удівець. Має бойню і гроші. Шукає дівчину з доброчесної родини. Ось чому я й приїхав це богом забуте село. Я знайшов йому в Бердичеві достойний варіант. Вона, правда, трохи кульгає, але в цьому є свій шарм. Не буду скакати на гречку. Я приїжджаю, розказую йому про це, а він мені каже. Менахем, навіщо так далеко, коли є близько? Якщо ви хочете ощасливити мене, то засвативте мені, дочку Тев'є Цейтл. Через неї я ночей сплю. Вона приходить в мою лавку і забирає моє серце. Я прошу зважити Простий м'ясник, а висловлюється як поетичник. Послухайте, Менахем, а ви знаєте, скільки йому років? Що значить, скільки років для мужчини? Наші предки жили по п'ятсот. П'ятсот років вона з ним не витримає. І до того ж, Тев'є його не любить. Що значить, Тев'є його не любить? Кому потрібні його почуття, мадам Голдо? Ну, я розумію, що Лейзер не перший красень. Але ж і такі на дорозі не валяються, мадам Голда, скажіть. Ви хочете своїй дочці гарно наречено. Ну, яка мати не хоче щастя своїй дочці. І до того ж вона у мене перша, з неї починати треба. Ну? Ну так Тев'є не хоче м'ясника, Тев'є хоче освідченого. Мадам Голда, освітчене в окрузі лише один я. Не будемо шукати золото в порваній кишені. Мадам Голда, нехай Тев'я сам піде до м'ясника, той чекає для розмови. Все, розмова закінчена. У мене там тісто у печі кричить. Добрий день. Здравствуй, Моту. А рептев'я ще не прийшов? Як бачиш. У мене розмова до нього. Слава Богу, не до мене. Я тебе благаю, Мотол. Ти почекай на подвір'ї, бо ми залишимось без вечері. На подвір'ї, добре, я почекаю. На Що за хлопець? Місцевий кравець. Жонатий. Хто за нього піде Ніколані колані двора? А в перспективі? А в перспективі хвора мати. Жаль. У мене є одна вдова в Житомирі. Хоче молоденько. Ви ж його бачили Менахем. Хіба в нього вистачить сил на вдову? То я, мабуть, піду. Степане, а ти жонатий? А як же? А дочки в тебе є? А як же? Тоді у мене до тебе є розмова. Ходімо. Мам, а чому він приходить? Я ж просила не підслуховувати цей Так не ціл. можна, мама. Я вже доросла. Ти повинна мені сказати, чому він приходить? Доросла. Дівчина не повинна тим хвалитися. Все точно, сват. Мотл! Я тут. Мотл, ти мусиш сьогодні ж поговорити з батьком. Саме сьогодні я й збирався поговорити. Ой, Мотл, ти вже рік збираєшся. Незручно зрозуміти це, Етл. Жених сам себе не пропонує. Ще день-два і буде пізно. Якщо батько до слова, ти все, ти розумієш, Мотл, то все. Я розумію, але у мене сьогодні привід. Я йому піджака пошив. А, Мотл, це великий ризик. А якщо не підійде? Ну, що ти підійде? У мене вірне око. А що ти взяв? Ну, з того, що я вибрав тебе. Господи, не хата, заїзд. Голдом наш гість. Знайомтеся, це моя дружина Голда, а це мої доньки. Цейтл, Годл, Хава. Шпринця, Вейкл, Мутл. Я так на хвилинку. А це Мотель, він так на хвилинку. А ви, дівчатка, відгадайте, хто до нас прийшов в гості? Не ну, відгадайте, дівчатки. Ви з ним ще в дитинстві гралися. Це Перчик, син Перчика-фафіросника. І він вас буде навчати і нічого-небудь, а французької мови. Пане Перчик, скажіть щось людям відомою вам мовою. Бонзор, мадам і месьє, месьвіт, тре, ревуан. Ну, говно, все село лусне від заздрощів. <laughs> Охолонь є. лице помий за одну голову. А й ти не можеш би тих фіглів-міглів. Всім приготуватися, будемо зустрічати субот. <sharp> ти що, з божеволів Приводиш в дім мужчину. Він місцевий. Він знає закон. Мужчина є мужчина. Він за себе не ручається. Не тихо будь. Я йому сказав слово, а слово мужчини – закон. Приходив сьогодні чоловік від м'ясника лезера, Просив, щоб ти зайшов до нього для розмови. Знаю я його розмову. Хоче купити мою буру корову, а я йому не дам. Він не говорив про корову. Він просив зайти для важливої справи. Ай, знаю. я його важливу справу хочу купити дешевше, а продати дорожче. Не дам. Тев'є. Голдо, тихо будь, я сказав. Рептев'є, а у мене до вас теж розмова. Ой, мотили, яка зараз може бути розмова. З твоїми розмовами ми так ніколи й до столу не дійдемо. Я тут для вас приготував. Що це? Це я сам. Це піджак. Мотил, я тобі його не замовляв. А це сюрприз. Перший сюрприз. Ну, а другий буде після того, коли ви одягнете піджак. Він же з різних шматків мотил. Голдо, я бідна людина. Я не маю грошей, щоб купити дороге сукно. Але я старався, я підбирав. Одягні, рептелі. Ай, мотил, мотил, мотил. Ну, давай. Ага тільки обережно, я тут ще не шив. Мотил. А тобі не здається, що він затісний. Затісний? А ви живота втягніть. О, так. Ой. Голдо, ну як тобі це подобається, ага? Навіщо питаєш? Людина старалася, значить спасибі. Ага, я теж думаю, що буде якраз. Ну, а тепер другий сюрприз. Тільки треба, щоб вся ваша сім'я зібралася. Мотел, ти говори швидше, бо я так довго не витримаю. А, добре. Дівчата, дівчата, всі сюди. Всі сюди. Я хочу сказати вашому батькові дуже важливе і серйозне О, слово. Говори швидше, холяр, аби тебе взяла, Мотел. Волдо, рептерія, я проста людина, я бідна людина. Але я хотів вам сказати, що... Мотел, я ж тебе попереджав. Ага, попереджали. Боже мій, я нещасливий. Якщо кравець не має грошей, щоб купити дорогі нитки, йому взагалі краще не жити. Мотел, я... перестань, перестань, Мотел, ти мужчина, чи... ти не мужчина. Мотел, Мотел, а а ну дивись. Мотел, будемо вважати, що це жилетка, Мотел. <рив> Мотел. І Господь Бог сотворився сушене землі не за один день, Мотел. Ага. А от я візьму швейну машинку в кредит. От візьмеш а... швейну машинку в кредит, а тоді ми поговоримо. Я зараз хочу помолитися, я хочу зустрічати суботу. У нас субота сьогодні, чи не субота? Женщинам всім відійти! Тев'є, тев'є! Ну, я ж сказав. Женщинам відійти. Але я ще не все сказала. Приходила бабуня. Це дуже важливо. Чи я? Моя. Твоя бабуня померла ще 20 років тому. Тому я й кажу, що це важливо. Вона приходила до мене у сні. Женщина, відійди. Тев'є, це знак. Вона прийшла і сказала, хай Тев'є завтра піде до м'ясника лейзера. Твоя бабуня була куку на муню, а ти вся в неї. Це гріх, Тев'є. Такі слова напередодні суботи – подвійний гріх. Якщо б бабуня прийшла з того світу, це знак. Тобі потрібна така молитва, Господи. Та хіба це молитва? Та це якийсь циганський ярмарок, а не молитва. Всі за стіл, запаліть свічки. І ніяких розмов, окрім з Богом. – Вечір, пане Менахем. – Мені потрібен столик для дуже важливої розмови. Пляшка доброї горілки, дві чарки, букет квітів і скажи, будь ласка, оркестрантам, щоб грали тихо, для настрою. – Все буде зроблено. Вам отут буде зручно. – Так. І квіти, будь ласка, постав свіжі, а не з вчорашніх поминок. – Будуть як найсвіжіші. Я відчуваю, що у пана Менахема завелися грошенята. – Маємо завдаток. А коли діло вигорить, то ти теж будеш з процентами. Усе це запишеш на рахунок м'ясника лезера і більше ні про що не питай. Таємниця. А, розумію, таємниця є таємниця. Я от тільки червочки поміняю на більші Тев'є не п'єзна перстків. Що то воно село? Всі про все знають. Добрий вечір, Федоре. Добрий вечір. Що нового пишуть у газетах? Та нічого веселого. Холяра в Одесі. Гром у Кишеневі. ай -яй, яй яй І за ці новини ще треба платити гроші. Ось чому я їх не купую. А що пишуть про Анатівку? Слава Богу, нічого. Ну що ж, будемо жити так, як жили. Федоре, у мене до вас діло. Ви начитана людина. Скажіть, чи не залишилася у вас на пам'яті якась історія, як старий покохав молоду? А вам це навіщо? Федере, не вчиться в нас в дурному. Ви ж не єврей. Не відповідайте на запитання за питанням. Ну? Ну... Оттелло бы уже в летах. Еврей. Мавр. Не подходит. Доктор Фауст. Еврей. Нимець. Не подходит. Гетман Мазепа. Еврей. Українець. Ну, это уже ближе. Так что он сказал? Нет, не мгновенными страстями пылает сердце старика. Окаменелое годами упорно, медленно оно в огне любви раскалено. Но поздний жар уж не остынет, і з життю лише його покинеть. Дай Боже здоров'я вам і тому, хто написав ці слова. Федере, ось у мене фотка. Ви цього чоловіка знаєте. Ну це ж лейзер м'ясник. Не лейзер м'ясник, а лейзер жених. На звороті своїм красивим почерком напишіть оці мазепіні слова. Батько наречений дуже поважає вірші. Ви говорите про телі молочника? Так, а що? Цей м'ясник сватає дочку Тевля? Я не розумію, а чому це вас так хвилює? Менахин, я вас прошу, скажіть, він сватає дочку Тевля? Тихо, заспокойтеся, він сватає старшу Цейтел. В чому проблем? Немає ніяких проблем. Я вам зараз напишу ці слова. Зараз. У вас є інтерес. Але тут так не заведено. Пташка з рибою гнізда не звиває. Реблейзер! Реблейзер, я прошу вас, прошу вас. Я сподіваюся, вам отут От буде зручно. Слухай, Менахер, я чогось хвилююся. До чого цей цирліг-манірліг? Я людина проста. Так, так. Ні, ні. Згоден вдарили по руках, не згоден. Повернись спиною, зад обзад, і хто далі стрибне. Тихо, Реблейзер, ви ж не в лавці. Сватання це... – це діло дуже важливе. Довіртеся спеціалісту. Розмова з батьком потребує... Повільності. Не женіть коней, ви вже не в тому віці. Ja, ну, до чого тут вік? У мене ще все як у молодого. Оце все ви покажете нареченій. А батькові потрібно зовсім інше. Йому потрібна ввічливість. Значить, так, мене немає, а коли що, то я тут. Добрий вечір, ретелі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. На вас тут чекають. Хоче купити мою буру корову. Дулю йому. Ага. Розумію, розумію. Таємниця є таємниця. О! Рептев'є! Добрий вечір! Добрий вечір, Рептев'є! Добрий, Добрий вечір! Чи не хочете випити від моїй почаротці? Не хочу образити вас відмовою. Тоді прошу, прошу за сіл. Прошу, сідайте. Спасибі. Що там у вас чути? Як там? Що і взагалі? Ну, те, все. І те не зле, і все не краще. Трудимося. Як сказано в писанні, в поті лиця свого добудеш хліб свій. І то правда. Тоді ви за життя. Ліхаємо. Ліхаємо. Ряк Ну, що там у вас чути? Ну от, що ви, приміром, скажете за цю Англобурзьку війну? Я не хочу вас засмучувати, реблейзер, але вона вже п'ять років як скінчилася. Невже? Вже. вже. <смір> <смір> ну тоді ще відп'ємо. Лихаємо. Лихаємо. Рептев'єр, ви знаєте, що я людина проста. Ну ви теж не з графів, хоч і знаєте грамоту. То навіщо ми будемо битися в шибку, як муха, коли є двері? Ну, ви ж, напевно, здогадуєтеся, навіщо я вас покликав? Ну, звичайно. І хоч я випив вашу горілку, я вам скажу прямо. Ні. Тоді дозвольте запитати, чому? Живе створіння ребезер, душа за неї болить. Ай, рептеві, на все свій строк приходить час, треба віддавати. Ну а куди поспішати, річка ще не загоріла. Ай, ай, рептеві, що то за нігності при вашій бідності. У вас вона, слава Богу, не одна. Ще є. А тут тільки почне, візьмете одну, а потім захочете другу. Рептеві, побічка, бо що мені робити з двома? Те, що з однією. Я вас давно знаю, реблезер. Стоп! Рептеріє. Я мушу пройтися і обдумати ваші слова. Слухайме нахил. Він певно звихнувся, пропонує мені двох. Тонкий маневр. Не погоджуйтесь, наполягайте на одній. Що? Рептев'є, е, розмова не скінчена. Почнемо з початку. З Англобурської війни? <рес> Ні, зліхаєм. О, ліхаєм, гайм. <рес> Рептев'є, ну, ви, напевно, знаєте, що я людина проста, але забезпечена. Слава Богу, в домі все є, і в підвалі. Теж, от тільки на серці у мене порожньо. Приходиш додому, лягаєш в чисту постіль, гасиш свічку. І така самотність. Реб у мене подушка до ранку мокра. Реб Лейзер, чим же вам може допомогти моя бура корова? Ви... Називаєте її коровою? А як я повинен її називати? Стоп! Рептеві, я мушу пройтися і обдумати ваші слова. Слухай мене, він перейшов на корова. Скільки випини? Майже пляшку. Мало. Замовте ще, а я спробую вам допомогти. Рептеві, я краєчком вуха чую чув вашу розмову. Я розумію, вас хвилює, чи покохає вона його? Як спеціаліст у душевних справах, я мушу вам сказати, що живе створіння здатне на все. Ось фотографія вашого лейзера. Ось слова, що він написав. Передайте їй це. Навіщо? Ну, нехай вона тримає перед очима. В хліві? Та ви що, обоє куку на муню? Навіщо їй портрет лезера, та в неї ж молоко скисне? Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Ми Це через вас вся плутанина. <світальна> Рептерія! Рептерє! Скажіть мені, про що ми зараз з вами говорили? Звісно, про мою корову. Про корову? <світальна> <світальна> <світальна> <світальна> він говорив про корову. <світальна> Я говорив про вашу дочку, цей про вашу дочку, цей про мою дочку. Так, Рептев'є, ви щасливий батько, він щасливий жених, а я сват. Рептев'є, Рептев'є, як ваш родич, я мушу вам сказати, що вам страшенно повезло. Це виграш в лотереї. Вона з ним буде, як сир в маслі. Менах, відійди, мені треба подумати. Господи, ти цього прагнеш? А я ж хотів молодого, освіченого. Але ж багатство віку немає. Сказано в писанні, нема хліба, нема науки. Але ж вона відразу буде мати будиночок, господарство. Хіба це не щастя? А те, що вона молода, а він старий, так це його проблеми. Багата ж вдова не пропаде... Боже, я знаю, це гріх. Я знаю, ахиме тфу, ахиме, тву, ахиме тву. Але це тому, що ти мені не даєш поради. Коли ти є в скрутному становищі, він сам повинен сушити свою бідну голову. А що скаже Голда? Стоп, стоп, стоп, стоп. А Голда вже сказала, іди до м'ясника Лейзера, вночі приходила покійна бабуня, це знак. А покійники просто так не розгулюють. «Значить, така доля? Так чи ні? Все, Господи, ти подав знак, ти відповідаєш. Все. Я згоден. Слово Тев'є? Слово. Папа, що? Дайте я вас Не поспішайте, Реб Лейзер, коли батько і син однолітки, то до цього треба звикнути. Всі чули? Тев'є сказав так, він дав згоду. Всім вина за рахунок жениха! А вам я скажу, що це Апури Лефінгот, лихай! Тебль. А, здравия бажаю, пане, пане уряднику, здравия бажаю. Поздравляю, Тевель. Что, уже знаете? Ну, на тей урядник, чтобы все знать, так что поздравляю. Спасибо. Або как там по-вашему, Мазлтов? Мазлтов, Мазлтов. О, щоб не забыл. Ось, борг мой за сир. Так, який... вы что, пане уряднику, мы же земляки. Ну, что знадобится. Щось сталося. Поки що нічого не сталося, але чутка є. Приходили до мене люди. Люди? Які люди? Різні з містечка хочуть влаштувати у вас тут невеличкий гармидер. Погра. А ну що ти верзеш? У нас село не кишенів. Просто невеличкий рейвах. Погасуйте й розійдуться. А зараз гуляйте вль. і ні про що не думай. Ще раз. Поздоровляю. Спасибі. Спасибі, пане уряднику. Господи, а тобі навіщо це потрібно? Така новина в такий день. Боже, я знаю, що ми вибраний народ, але інколи вибирай кого-небудь іншого. що запізнився, ходив до міста з друзями зустрітись. Я не питаю, де ви ночували. Це нас не стосується. А де всі? Цей тил не буде на уроках. Готується до весілля? Так. І що вона робить? Плаче. Зрозуміло. А де Хава? Хава її втішає. Зрозуміло. А ви? Давайте розпочнемо урок. А я вже розпочав уроки і цікавлюся, чому ви не з сестрою. Я її поздоровила. Ви вважаєте, що їй пощастило? Я вважаю, що батькам краще знати, що добре, що зле. Ви дуже слухняна дочка. Можливо, і вам пощастить. Видадуть за багатого дідуся. Значить, така доля. У писанні сказано, що за сорок днів до народження дівчини... Прилітає ангел і шепоче ім'я нареченого. Дивно, що він прошептав ім'я лезера-м'ясника. Адже тоді він був ще жонатим. Ми бідні люди, і вам гріх насміхатися з нашої віри. Є віра, є забобони. <кху> Добрий день, рептев'я. Добрий день, тато. Що, вже день? Ой, розвиднялося. А я думав, що я ще сплю. А що ви тут робите? У нас урок, тату. Урок? А Я думав, що. Ой, не звертайте на мене увагу. Мене голова болить. Де годл? Я годл, тату. Е, а ти впевнена, що ти годл? Ні, я мав на увазі. Твою жінку, ну як же її ж звуть, Голда. Ну як звуть. Голда, мене звуть, пора вже запам'ятати. Ідіть, діти, з татусем зараз розмовляти марно, він ще не прочухався. Боже мій голодо, що, що ти за слова вживаєш? Скільки разів я тобі повторював, дотримуйся, як то кажуть, у нас у жмеренці етикету, ну що це означає, ще не прочухався. Мужчина має право на похмілля. І в писанні сказано, і випив вина. І лежав у шатрі своє. Ой, Боже, як сідай, голова болить. Сідай, сідай, ной. Будемо лікуватися. Знайшов час напиватися. В домі така подія, я й очей не заплющила. Де взяти дівчині весільну сукню? Де черевики? Чим платити музикантам? Хай про це жених думає. Ми бідні, але не жебраки. Дівчині хоча б якесь придане, білизну, посуд. Де все це взяти? Де? Ой, Голдо, ти мені знімаєш більше, додаєш. Де Замкнулась у сараї і реве. Я хотіла її розважити і сама не плакала. Ой, Боже, не заребратися творив женщину, а зі сліз. На сьогодні, нас сьогодні свято, чи в нас не свято? Та все село мене поздоровляло. Зараз кожен господар лікті кусає від заздрощі. Ти це їй скажи, Тев'є. Скажи, багатий жених. Нагорода за наші молитви. Голдо, я прошу, тебе не треба слів, тому що є святе писання. А в святому писанні сказано, що... Ой, Боже мій, як голова болить. Ні, я не скажу тобі. Я скажу цейтл, щоб двічі не повторювати. Я скажу цейтл. Цейтл. Цейтл відчини, це я, твій батько. Відчини цейтл. Відчини цейтл. Це, я навіжував сам ці двері і я їх зараз рознесу. Доні. Доню відчини не серть, тата, бо він у і страшний. Слухай, Голду, ну ти йди вже собі, йди, тому що я хочу побути з цими дверима і своєю дочкою на самоті, О, а ти йди, ну йди, споди, я прошу. Якщо себе. перша дна приходить заміж, де взяти сили на її трохи? Ти йди вже, цей то, цей то. Поки я рознесу ці двері, я тобі скажу слова і святого Писання, де сказано, шануй батька свого, і нагородою тобі буде радість. Цетл, ти мене чуєш? Слухай мене уважно, цейтл. Ти мене чуєш, цел. А зараз, доня, я ж тебе віддаю в хороший дім. А те, що він старий, цейто. Це діло десяте. Тому що нам треба дбати про всі свої сім колін. Ти чуєш, доня, ну чуєш мене чи ні? Бо якби наш праотець Авраам не дбав про всі свої сім колін, то ми були б досі рабами в Єгипті. Це... Я бачу, що всі мої наступні слова вже втрачають сенс цей. То я зараз рознесу ці двері. Я зараз рознесу ці двері. Ти де була? Вона ходила до річки рептеві. Ма я не тебе питаю, я питаю свою дочку. Фейтл, де ти була? Вона ходила до річки рептеві, до самісінького уровища. Туди, де минулого року втопилася дочка Шевця Якова. Що що? Та як ти смієш такі слова говорити батькові? Таточку, прости, пожалій. Стань, стань, цейтл. не віддавай за лезера. Встань, цейте, я прошу тебе. Якщо ти за гроші, я найвички піду. Каміння буду носити. Таточко, тільки не віддавай. Тато. Встань, встань, я йому дав слово, Це тила, слово мужчине, закон, воно дорожче за золото. Але не дорожче за дочку. Слухай, Мотл, ти людина тут стороння, йди, стань собі за парканом і сіть, там, Мото не злий мене. Донечко, ну встань, прошу тебе, встань, встань. А встань. я не стороння людина. А хто ти тут такий, хто, брат, сват, чи може дядько? Я для неї. Мотул. Ха, люди добрі, ви чули він? Для неї Мотул. Вона любить мене. Я люблю її. Ми поклялись одне одному. Вони поклялися вже одне одному? Та, Та люди добрі, що це робиться на цьому білому світі? А словом ще не закон, ви самі говорили. Та, Мотул, не кожну дурницю, яку я сказав, треба повторювати, Мотул. Але якби ти хотів одружитися з моєю дочкою, то ти принаймні був повинен прислати свата. А якби ти принаймні прислав свата, то я би перед ним зачинив двері. А знаєш чому? Мото, тому що дочку Тев'я Цейто треба заслужити. А якщо би жених вивернув усі кишені, то мені туди, крім дулі, покласти нічого. Ось що я сказав би сватові, якби такий дурень знайшовся. А зараз, Мото, відійди. Відійди, тому що сказано в святому писанні, і страшний був голіах у гніві. І нікуди я не піду. А в писанні сказано... І стояв Давид, як скала. Мотало, ти знаєш, що там все сказано в Писанні про єгипетські тортури? Пам'ятаю, Рептев'я, і сказав Господь Мойсею, і ударює по воді, і перетвориться вона на кров, і згине риба у річці, і закипить вода жабами. Ах, ти ж мерзотнику, звідки ти так добре знаєш Святе Писання? Я готувався до розмови з вами. Половину тори вивчив на пам'ять. Господи, тобі це подобається? Подобається, подобається. Я це відчуваю. Таточко, благослови нас. Я ж знаю, ти добрий. Ой, добрий, я, доню, добрий. І... і серце моє буде обливатися кров'ю, коли я бачитиму, як... як ви бідуєте. Та ваша дочка не зазнає біди. Я працюватиму день і ніч. Я візьму швейну машинку в кредит. Знаєш, що напиши про це до він помре від заздості. Він візьме швейну машинку в кредит. Боже, Боже. Ой, Боже, Боже, Боже. боже. Я згоден. Тату. Таточко. Як? Ви згоден. Ви згодні? Ну, якщо ви згодні, тоді ми підкоряємося вашому слову. О, вічливий зять уже непогано. Ой, Боже, боже, Боже. Невже нам так народу написано, що бідні повинні плодити бідних? Ой, Боже, Боже Боже. А зараз діти ідіть. І діти, тому що мені треба порадувати маму, щоб вона не померла з горя.